Hej, det här är Emil Jansson Och hej, det här är fröken Ann Och välkomna till sommarpod.se. Det är vi som kommer att göra sommarpod.se. Nej, det stämmer väl inte riktigt? Nej, det stämmer ju inte riktigt Nu ljuger jag för er här Utan det är vi som kommer att råda ihop det här För vi kommer nämligen att crowdsoursa hela sommarpod.se Som är en podcast som kommer att äga runt under sommaren Och crowdsource betyder att vi skapar innehållet tillsammans. Ja, precis. Och eh, vi har en deadline på 14 juni. Eh. Eller, är det en deadline? Nej, Nej. alltså, tanken är väl att vi, då vill vi att första avsnittet släpps. För det här räknar vi inte riktigt som första avsnittet gör vi inte, va? Nej, det gör vi inte. Nej. Utan tanken är att första avsnittet... Eh, Ska släppas den 14 juni men det är inte något som är hugget i sten utan det är bara en liten riktlinje för er. Och, men när, om ni vill göra en sommarpodd så kan ni ja. göra den egentligen när som helst. Bara att den kommer in innan sommaren är slut. Ja och eftersom att vi är beroende av alla era bidrag så vet vi inte heller hur ofta det kommer gå ut. Utan det beror alldeles på hur många som vill bidra och därför ser vi fram emot varje dag eller hur? Ja! Men vad, vi kanske kan förklara vad en sommarpodd är Och det kanske vi gör som eh, bäst genom att förklara hur man bidrar Och då får vi även med själva idén och tanken kring sommarpodd Ja, det eh, börjar så här att du tar tag i en mikrofon Det kan ju vara vilken typ av mikrofon som helst Det kan vara i din eh, telefon, i din dator, i din iPod eh, Eller någon annat. Du lägger i hängmattan, trycker på räckknappen och så pratar du kring lite olika teman under tio minuter. Och de teman är eh, eget positivt skolminne. Gärna att du förklarar och beskriver vem du är och varför du är engagerad i skolfrågor. Eh, och det andra eh, temat är framtidens skola. Vad finns det för visioner och hur bidrar du till framtidens skola och hur kommer framtidens skola att se ut? Och allting måste vara egenproducerat För att vi får inte bryta mot copyrightskydden Alltså ingen musik och sånt där i bakgrunden Nej, precis Och när du har gjort färdigt din podcast eh, Så sparar du det till en mp3-fil på max 75 megabyte Och så skickar du den till info at sommarpod.se. Eller snarare du skickar din presentation till info Sommarpod, Så får du vidare instruktioner hur du laddar upp själva klippet till oss för risken blir att vi får en överfull inkorg Om vi får massor med filer Men skicka din presentation Och gärna bifoga en bild det Skulle vara jättetrevligt, eller hur? Ja, absolut Så vi får se ansiktet på den som ska köra igång ja. Och spela in kan du göra egentligen I vilket program som helst GarageBand, Audacity Eller eh, ta din telefon Eller vad som helst Bara att du vet om att det är tio minuter Men helst gärna att du kan redigera För vi kommer att Bifoga lite instruktioner Kring start och slut I avsnittet mm. Och eftersom vi tror på att sharing is Carry Så, så Licenserar man det till Att dela lika Creative commons Creative När man skickar in det och Säger att man vill vara med i det här programmet Ja, det är väl inte mer än Vad vi behöver berätta den här gången Nej, utan vi ser fram emot Att höra just ditt program Och att det rullar in hela sommaren Får alla bidra till det här? Ja, alla får bidra. Yes. Vem som helst. Fokus skola. Fokus skola. Ha en trevlig sommar. Hej. Hej hej. Hey.